Så, då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Movision. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Victor Järner, Hannes Kinderen och Rasmus Foltmer kan man, kan man ha mer bråttom i, i ditt intro nu? <här> ja, jag kände att jag är så mycket i att prata om så jag vill vi bara, bara spida igenom yes. mm. ja. Äm, Som och, den är knarkare än du är ja, Jag tänkte bara börja med att säga att vi har fått ett litet lyssnarbrev här Jag ska... Kommer det bli papper ut där? Ja, har Ja, precis. Han ett, ett, ett riktigt brev. Och det är från Julie eller Julie eller hur man nu uttalar det? Julie. Som, som gärna skulle vilja att vi hade ett avsnitt där vi pratade om romantiska filmer och romantiska komedier eller filmer i, den, i det facket. Yes. Och vi tänkte köra det nästa avsnitt så jag tänkte bara säga det till Julie Ja, att det att, kommer Att, att, att vi, vi tänker på dig och eh, det kommer komma ett sånt avsnitt Och förhoppningsvis blir nästa avsnitt Efter det här Speciellt Patrik, han tänker obehagligt mycket på dig Det, det är ja. finns, <laughs> en, finns en, en ha. bild han du här Han sitter och söker som, på Facebook eh, Som jag ja. tycker är väldigt smickrande så. Ja. Ja. In, in other news Jag träffade Marcus Kuhnervård igår Ja, det var det vi sa att du inte skulle nämna I podcasten, Asmus ja. Vad fan! <laughs> så där ska vi ja. klippa bort Som bara alltså. Ja, men skitsamma eh, Vi rör oss in i avsnittet Och vi har så mycket filmer att prata om Så vi skippar nyhetssnack eh... Men jag vill ju prata om att Megan Fox är gravid <laughs> Jo <laughs> What? <laughs> What? <laughs> Men vem, <laughs> men vem seri Seriöst <laughs> Av de på ja. är, är de fortfarande upp med Brian Austin Green? Och <laughs> du vet vem hon är jag vet inte okay. Victor, vi bytte podcast Jaha, okej okay. <laughs> <laughs> Nej men vad fan, kom igen Okej, okay. ja. vad har ni sett för filmer i helgen? Eller inte? Framåt. <laughs> <Fan, vad torrt. laughs> ja. Vi går vidare. Vad fan håller du på med på? Vi byter ut det. Du kan falla med i någon annan typ Rasmus Nej, men, okay. Jag har sett en hel del faktiskt sen sist. För jag var ju faktiskt inte med i det vanliga avsnittet förra veckan. Ja. Nej. Nej. Utan jag var bara med i specialavsnittet om The Grey oh. Som jag hoppas att ni har lyssnat på. Tur dem. Men fan, jag har sett en del. Ska jag börja köra? Jag kör på. Uh, till att börja, vi kan ju börja med Iron Sky som jag såg tillsammans med dig Patrik What? Uh, Fredrik Strage satt och sparkade i stolen bakom mig <laughs> uh, uh, uh, uh, Men hur som helst, det är, jag gillade den, den var skön det är, För er som inte vet så är det en film som Hannes Kinner bland annat har hjälpt till att uh, finansiera med en 500-ing eller något <laughs> ja, ja, uh, typ 50% ja. av filmens budget ungefär Typ. Ja. <laughs> och, äh, man kan tro det eller vad <laughs> ja, jag vet. Ja, nej, <laughs> det, kan nej, nej. det är, den, det är ser... väldigt bra effekter i, i den filmen. Ja, han kameo i filmen också. Den handlar om att uh, nazisterna under andra världskriget Byggde en, en månbas uh, och, uh, och att de ska ta tillbaka jorden på 2000 talet och, uh, Efter att ha förlorat andra världskriget som ni kanske känner till. Mm. Yeah. Uh, vad va, va förlorade de då? Okay ja mm. Det var ju kul att du sa sådär Anders. Ja, jätteroligt äh, mm. Men i alla fall så, men jag, jag, jag gillade filmen, den var jävligt skön Och den tog sig inte alls på så stort allvar Som jag trodde att den skulle göra än fast det är klart att den inte gör det Men, men det, det var roligare än vad jag trodde mm. alltså, alltså Vad tycker du på eh, alltså jag, inte, jag hade faktiskt lite högre förhoppningar Även fast förhoppningarna inte var Eller jag trodde inte att den skulle vara särskilt bra Men jag trodde att den skulle vara roligare på något sätt Att de skulle jag, jag tycker att de, de, de missade lite... Jag vet inte hur, hur jag ska förklara det. De omfamnade inte riktigt B. Eh... Nej, alltså de, de gjorde det på ett annorlunda sätt än vad jag hade trott. Okej. Okay. Mm. Eh, och det var negativt, tycker du? Eller? Ja, alltså jag trodde att det skulle vara lite mer så här... Eh, att, att man skulle driva mer med hela B-filmkänslan mm. och sådär. Det kän ja. känns bara som att det är en jävligt dålig film liksom. Eller att det, ja, alltså, att det är en, att jag, det är en riktig B-film liksom. mm. Jag förstår inte överhuvudtaget Hur den har kunnat få så mycket Så mycket bass liksom i Sverige och, Ja men det är för fan en, na en nazistfilm Ja men det är ingen man känner till Som ligger bakom den här filmen Det är bara premissen och Alla, ja, alltså, det, vi, alla det, vet det, att, att det är en finsk, finsk film liksom. Ja, jag vet ja men de gjorde ju De gjorde en teaser trailer som börjar flurra på nätet, så var det typ en viral video. Alla ja. fattar runt. Båh, tit vad kul. Cool. Ja. Nazisterna kommer. Och folk som jag, alltså folk börjar gå in på SM-sidan. Hjälp till med pengar, bla bla bla. Och sen bara gjorde folk det, och liksom halva budgeten i alla fall det var. Ja, precis som man gör. Och så... Ja, så det är Därför helt like Crowdfunding, uh, fun, fun, founding, founding, vad heter det? <laughs> ja. Grejen har ju varit en stor del i deras produktion Och ja. det har ju fått, liksom fått mycket uppmärksamhet Men, men alltså det, tyck, jag mm. tycker ändå inte det känns som en, en film som en Generellt alltså en sån film som till exempel moviescene för hans visar alltså, jag, jag vet inte, det känns bara konstigt för mig Att den blev så pass att den har blivit så pass... då ska de göra det? Nej, gjorde de inte det? Eller var det, var det en vanlig pressvisning? Nej, det Vi går för fan inte på någon jävla pöbelvisning <laughs> nej, nej. Men du sa ju förhandsvisning Med movie scene, inte den vanliga pöbelvisningen Jo men movie scene ska visa förhandsvisningen Okej Så alla är dödliga kan gå se den Gratis men Jag tycker ändå att den känns mycket mindre Än vad den liksom har fått Alltså ryktet som har gått kring Men det är den. ju ändå liksom Finlands dyraste film ever made Den, ja. är ju, den ligger jag över för... 60 miljoner i budget ja, jag jag Svensk förstår. film har ju aldrig ens kommit över Arn film. film men det var väl jättedyr. Det. Men det kostar inte typ 200. Nej det är 60 miljoner dollar kanske det. Är. Nej, det The jag Sky ligga på. Nu ska jag använda mina mad Google-skiller. Jag, ja, jag gör det så länge. Men, men jag, jag tror att man kan jämföra lite med med Machete som ja. också föreningar av av, av Movie Det är också en film som. Alltså är väldigt mycket viral och för att den är så jävla bad ja, så, så blir folk intresserade. Jämför de rollinsarna liksom ja, vilka var det det var ju Robert De Niro ja, ja, ja, Chete, ja, det var Chester, och Michael Caine där i filmen så det där förstår man ju ändå att att, att Robert Rodriguez har byggt upp någonting Liksom med de här grindhouse filmerna Och där som han har gjort Och Planet Terror och, och hela den biten Men det här tyckte jag bara kom out of nowhere Liksom ingen man känner till Alltså det är någon skådespelare Som spelar någon form av generalär som man känner till Men då? Så... hade du aldrig hört om mm. filmen? Jo, jo ens, ab absolut, ja. jag, jag har hört om filmen Men jag, jag, jag, jag har Det är hört på i typ fem år sedan Ja, jag vet, men jag har alltid hört om den Som liksom, sam på samma sätt som man hörde Om den här död snö till exempel men mm. det blev ju inte alls så ja. stor Alltså på bio så alltså den, det, det det blir... och så det. Den dödsnö var inte alls lika bra heller Alltså det känns ju, Det känns som typiskt en sån film Och ändå jag tycker, jag tycker det, den blev liksom Lustigt stor på bio Det är väldigt, väldigt kul för dem men jag fattade liksom inte det Ja men det är väl ju just att den är så påkostad liksom Ja kanske De, mm. det, det, det känns lite skämt liksom. lite, Precis som dödsnö Alltså det är zombie nazister Eh, och så är det här nazister i rymden liksom och det är det här, den här B-filmkänslan och de driver och allt det här. Det känns. Undrar vad Sveriges nazistfilm blir för premiss? Ja, det är ju en fin att dö för. <laughs> Mm. Ja, Jo men jag menar ja, det är Nej, sant. Vi får leva med en gång i bukett ja, sure. mm. mm. En nazist bara, i bukett alltså, jag, För mig ja, typ. Jag vet inte om det är ens alltså, äh, Iron Sky är en film jag ens kommer att alltså, jag vet inte, Jag gillar inte riktigt hela den grejen alltså... du, du är för vuxen och du är för uh, Du är för torr helt enkelt Den kommer ändå inte gå upp i Kalmar <laughs> så du kör Nej det verkligen inte aldrig... Jo den kommer göra det Det är just det som är det roliga Ja Då är det ju jättekonstigt <laughs> men... Då är det ännu alltså... mer mindblowing i så fall ja Nej, men alltså det, det, det, kan, det är positiva jag har att säga filmen är att den är, den är väldigt snyggt gjord Alltså just allting på månbasen och sådär alltså det märks att det är lite greenscreen och sådär men ja. äh, snyggt anna, det annars säga alltså ry, rymdsekvenserna med rymdskeppen och sådär det är faktiskt väldigt snyggt gjort okay. mm. så. Ja. Äh, det kanske blir, det, det kanske ja. blir det en titt då det är ett intressant för hon är en snygg snyggnat tjej också ja hon är pretty hot <laughs> ja. men det skulle vara kul för att tänka om Alltså, nu gjorde de mig som en komedi Men det skulle vara ännu roligare om typ ett land som Sverige, Finland Vilket som helst Ett mindre filmland helt enkelt gjorde något som touch Men gjorde det mer seriöst för vi har ja, liksom vi fått en... Någon riktigt maffigt projekt Science fiction ja, men, eller något sånt ja, ja, Precis mm. Ja. men om man blandar i nazister så blir det automatiskt... Jo, men nu är det ju också komedi, liksom... Ja. Det är faktiskt lite säkert, synd, för de har ju potential, alltså de har ju bra effekter. Ja, visst, det hade varit, eh, hade varit mycket roligt om de satsade på att göra liksom, en bra typ science fiction-film, men alltså, den känns ju så jävla... Kast den här filmen. Ja. Alltså, när man ser den. Det är ju så löjligt fix. Liksom. Ja, det räcker ju med trailern tycker jag. För att få den känslan. Nej, alltså. nej, fel. Ja, jag, jag är fortfarande pepp jag hoppas på den mm. Men alltså. Har ni sett trailern till den här science fiction-filmen. Luke Besson. Som han har skrivit manus till. Den här Lockout med Guy Pearce ja, Men det är klart. Vi har snackat om den typ i Ja, filmen, men alltså. Är det, är det effekter i den klassen? Eller alltså. Jag vet inte, Patrik jag, För att menar, det är delen? en relativt seriös Science fiction då. Det är ändå Guy Pearce han liksom Nej, det, det är nog bättre i lockat via trailers Ja, alltså, jag, jag vet inte Ni säger ändå ja, att det är jag, ganska jag, jag, bra jag, jag, Alltså, jag, jag tycker inte effekterna var så här Överdrivet Nej, de är inte bra, överdrivet bra, men liksom, om man liksom ser till eh, Finland som alltså, att, att det är en finsk film liksom. Alltså, jag inte alltså, alltså, det, det första man tänker är, är ju Effekter Sorry. Alltså det första man tänker är ju på effekterna så här, när, när filmen börjar och, ja, när mm, jag vet inte jag tycker att jag tycker att green screen arbetet är sådär men jag tycker att filmen var så pass rolig och skön och så att, att det var en bra film liksom. okay. Då. Mm. Jag Och är inte så super eh, Exalterad över, över effekterna. Nej. Men har du sett någonting annat Rasmus? Eh, ja jag har sett filmen Project X, som har biopremiären den 18 april så här. Exklusiva tankar eh, från mig här. Och den var ju bra. Ja, Du tyckte den var riktigt bra faktiskt, eller <laughs> Ja, jag tyckte, den var riktigt, jag tyckte den var förbannat bra. Jag älskade den. Den var så jävla skön och, och grabbig. Men det är, ju, och det är en film för kids som dig liksom. Ja, men alltså det, är en, det, var, någon, det var någon som sa att det är liksom som en. Reklamfilm för att uh, vara 18 år ja. right? och, uh, och Den är härlig och man blir väldigt sugen på festen mm. uh, Som och, du aldrig har uh, <laughs> uh, yeah, men, uh, men i alla fall så uh, den, den för er som inte vet Så handlar den ju om uh, Att uh, den snubbe som är Han, han är väl inte en av de populäraste i skolan uh, Och han han och hans två kompisar ska anordna en hemma fest när hans föräldrar åker iväg över helgen. Och eh, den ena polaren han kör ju bara på och, och, och när de väl upptäcker så här, att alltså, de vill liksom verkligen inte att det ska bli en sån fest som ingen kommer till. Nej. Så han satt sig ordentligt den här ena polaren och eh, när de väl kommer på att shit det är nog lite många som kommer till den här festen då säger den här polaren så här att i might have called a radio station <laughs> ja. Och sådana grejer Och det kommer ju liksom typ 2000 pers till det här huset ja. Och det blir en riot Och det blir så sjukt Mycket jävla Ecstasy bilden <laughs> Och eh, fulla ungdomar Och sen så kommer polisen Och de blir så här. Eh, de kan inte göra någonting för det är alldeles för många Och det blir helt kaos Och det, det är så jävla roligt ja. att se bara Och den är helt sjuk Och, det, och musik, musiken används så himla bra i filmen också. Det är väl likt eh, Chronicle och Cloverfield Alltså en ny found footage film liksom. Ja precis, det är en found footage film ja. det, men, det är lite men intressant är inte... att man gör en found footage film Som inte är i liksom Ja precis, inte så som, något som är ganska ja, normalt Ja precis, det, det, det är en komedi Och det, det funkar jävligt ja. bra jag, jag läste, jag läste Jag tror det. att det hade varit kul att se typ så här, The Hangover med found footage ja. Jag läste på Slashfilms på, Eller på Slashfilm Att det var flera fe fester Som hade inspirerats av Den här Project X-filmen Och att de, polisen hade stormat flera fester Och sådär, och de hade försökt göra liksom samma grej Det var något, är det någon med... som hade blivit skjuten, något Ja, någonting sånt där var det, det var, Men det var det var också fester som hade Efter de hade varit och sett Project X så hade de dratt ihop fester då som totalt hade spårat ur Alltså de hade gjort ja, vissa... Jag kan säga Om, om, om äh, 500... 18-åringar sitter på en fredag kväll eh, Och ser den här filmen På Sergel eller någonting sånt ja. Så kommer det bli rätt livat på stan <laughs> Efteråt ja. ja det är en intressant eh, Verkligen en intressant film och den ska jag absolut se Även mm. om jag inte är så jättejätte jätte... Alltså jag är inte riktigt så mycket för Det är ju Todd Phillips han ligger bakom Den här lite också som producent och så eh, Ja men... Paul Rudd är väl Nej inte Paul Rudd, Judapoteo är väl också producent det tror jag inte därmod. Jag, jag för mig med. Ja det, det är. Jag tror inte nej jag. men jag tror det är Todd Phillips som är helt stå står bakom som producent och det är hans ja, där som klassiska. Såg. Det är hans okay. klassiska ungdomar som festar liksom. det är ju hela hans eller folk som festar folk som är fulla är liksom hans komedi genre, kan man säga. Ja. Ja, det, det blir ju lite tröttsamt till slut tycker jag men. Ja. Ja. Äh. men jag ska se den i alla fall. Ah. Ja. Frederick X hemmafesten heter ja. det. På... <laughs> måste göra det klart <laughs> ja. liksom. Ja. Ah, ja, nej men så det, det var en fyra mixrar av ja, fem. Spännande faktiskt. Trevligt. Mm -hmm. mm, Gott ja, Vad har du mer? Jag har sett lite. Jag kan, jag kan säga några filmer. så får ni välja vilken vi ska prata om. Ja, The Hang Games kan vi idag. Kan jag... Ja, men den, den kan vi prata om sen ja. för den har vi alla sett. Frånutom Hannes. Ja, men Hannes stänger. <laughs> <laughs> <laughs> jag, har sett, uh, 30, min, eller, jag har sett LA Confidential yeah. We, We Bought a Zoo yeah. Yeah. Uh, Young Adult Fast den gissar jag att ni pratade ja. om det förra mm. gång. Och den har du sagt om ja. lite också uh, Så såg jag den svenska filmen Storm Ja den pratade vi om Ingen. Och Italian Job. Ja. Uh, the Vilken film? Viktor, vad är ditt film? <laughs> ja, nej, men jag tycker den är stabil ja. faktiskt. Helt okej. Okay. Ja, den slår ju inte originalet. Alltså. Den är ju bättre än originalet. Nej, det är den inte. Jag har inte, jag, inte. Jag har inte sett originalet, men jag tyckte inte om uh, uh, Italian Job. Jag tycker den är rätt skön. Men, men, men, jag vill höra vad du har att säga om LA Confidential som är en av mina favoritfilmer. Ja, den, den, alltså det finns inte det, det finns inte något att diskutera om den. Det var en liksom superstabil. <laughs> ja, verkligen. Eh, Russell Crowe eh, och Guy Pierce och ja, oh, fy fan vilken film. Ja, precis. Den den är liksom skitväl gjord och jättebra och ja. så. Så jag vet inte jag, jag tycker att vi pratar om We Bought a ja, Zoo istället jag. faktiskt. Mm. Jag, jag bestämmer... vi rekommenderar eller konferens i alla fall. Ja. Eh We i a zoo, handlar ju om Matt Damon och hans jävla barn Som, som de har blivit av med sin morsa ja. Och de köper ett so. Ja. ja, så köper de ett så. Ja, det, det, jag tror att... Alltså, jag tror att det är det som svensk... titeln spelar på Ja, jag tror det. Ja. det Det är en ordlek med handlingen Nej, men har, har den fått en svensk titel här? Nej det den Nej, jag tror att den kommer jag... köra We Bare Su i Sverige också tror jag. Jag tror att den kommer att. Alltså på att det, är en, det är ju nästan en barnfilm. Och då tror jag att det kommer att bli. Vi, det. Vi, har köpt vi, köper, vi köper ett zoo. <laughs> ja. vi, vi har köpt ett zoo. Mm. Vi ett zoo. Vi köpte ett zoo. Ja, just det. Just det. det blir... ja. Uh, vi köper ett så We are buying a zoo Ja, <laughs> uh, uh, yeah, men uh, det, Den fick var rätt intressant För att den hade sina toppar och dalar verkligen, för jag tycker Ibland var den riktigt bra uh, Om vi säger så här, alla scener Med Scarlett Johansson är ju bra uh, <laughs> Det blir <laughs> väldigt skrabbigt Och det blir om ursäkt för Det är därför vi peppar The Avengers Ja, uh, uh, uh, men, men, men i alla fall så uh, Jättemånga scener också Var helt jävla värdelösa mm. i, I den filmen Jag har hört det också och, och faktiskt att det, det. att det är många som säger att Att det är en väldigt dålig film Och jag hade höga förhoppningar på den Så jag är lite orolig nu inför den här filmen faktiskt Ja du har inte sett Nej, den Nej inte sett den Patrik, du Jag har sett den mm. Och du håller väl med mig Att, att den hade ah. att den var bra i stundtals Men ofta skitdålig Ja, ja den, den, den var mest dålig tycker jag det, det är väldigt få tillfällen där den glimtar till Alltså det den är, alltså... Men den är ojämn då i alla fall. Alltså, ja, alltså, ja. Den, den är väldigt ojämn och det blir liksom aldrig riktigt intressant på något sätt. Alltså, den, och det är, det är så löjligt ibland. Jag, jag fattar inte vad Cameron Crowe håller på med egentligen. Jag tror det här skulle, skulle bli lite av en comeback från honom att han skulle hamna åter i Almost Famous... Stadiet oh, som en Eller Vanilla Sky stadiet kan vi ju säga. Ja, men people vill typ hamnar. <laughs> nej, jag <ska>. <laughs> <laughs> Nej, men nu, we bought a souvenir. Vad oh, sa du? Famous people. Sa du det Hannes? Nej, det var sa det, ja. Patrick som sa famous people. Vad säger du? Nej, jag säger August nej, nej, det var det var, det var Hannes sa famous people, men whatever. Ja, I menar, famous, famous menar yeah. Yeah. Yeah. Uh, okay. men. we bought a zoo var, var en cykelse uh, faktiskt och uh, inte, det, det är en apa som facepolmar oh. i, i filmen oh. soeper all over again. Men <laughs> och då, då, då kände jag bara att jag ville stänga av filmen. För tänkte, <laughs> det, det, det kan inte bli liksom, något sevärt av det här. Den här apan gör det typ 20 minuter in i filmen. Men, men jag såklart, den var, den var ju typ två eller över två timmar i alla fall. Ja, det är lite äh... konstigt. Det känns som en film som ligger på 1,36 eller något ja, eller sånt. Ja, äh, 1,36 och, och 27. Lyckades ta mig igenom i alla fall och, ja, den hade väldigt få stunder. Det är så här, jag tycker, Elle i är i filmen. Mm. Hon är ju väldigt bra. Det märkte vi senast i Super 8. Ja, precis. Den var fantastisk. Bra. Men här, hennes karaktär är så himla konstig. Alltså man har gjort, ja, man har gjort henne hon så hon. väldigt så excentrisk och hon är så ja, det, det känns så falskt på något hon sätt är så, hon är så jävla är ja och men hon är, det är så överdriven karaktär på något sätt så det är ja. mig på jag tycker en intressant kvinna var eh, Scarlett Johansson jag tycker att man har typ avsexualiserat henne på något sätt alltså hon, hon är fortfarande ja, Snygg, hon är en attraktiv kvinna men man har verkligen tonat ner henne på något sätt hon hon är väldigt så här vardaglig liksom. hon är så klädd i lite gråskaligt liksom det ska inte vara så utmanande och hon ser Nej, så hennes, hon ser... Hår, hennes hår är väldigt så här häst, tjej, Ja precis hon hon ser väldigt normal ut så att säga och ja, hon ser ut som är... alla tjejer i Kalmar <laughs> ja, <okay. laughs> Jag tyckte det var befriande på något sätt Att man, att man inte spelar på den här sensualiteten hos mm. henne Det kanske hon ja, gillar ja. också för en gångs skull Att få en sån roll liksom ja. Och inte läggas fram, alltså var längst fram på postern en, en sån film liksom Nej är. Nej, nu är det två jävla barn ja. men... Nej men, jag, <laughs> men mina förväntningar har sänkts avsevärt faktiskt Men jag ska ta serien framöver så mina tankar kommer i en senare podcast ja. Men jag tycker Matt Damon är jävligt duktig på att spela um, karaktärer som är ledsna ja. jag, jag sympatiserar väldigt mycket med Matt Damon Speciellt, liksom. Det märks man uh, mest i uh, Contagion ja. mm det här var en helt sjukt bra påspelad Verkligen och, och såhär alltså hjärt, yeah. alltså, en snubbe med krossat hjärta liksom. den här ja, riktigt eh, Gråa, nedstämda deprimerade personen liksom. ja precis och det märker man i och bara så för det, han han ju han sitter, ligger inte och gråter hela tiden utan det är så här han försöker och han kämpar och han har sina barn och och det är så här, han försöker hålla gnistan vid liv ja. och så vidare. Och, och det är det man märker med Matt Damon, att han är så bra på att visa, att, visa karaktärer som har... Alltså man ser verkligen den här gnistan i honom. Ja. Och, och det är sjukt bra, men, men tyvärr så förstörs det lite av en film som inte är så jätte-exciting. Ja. Vet du det Matt Damon? känns han inte eller ser ni inte alltid jävligt pluffsig ut när han gör sina mer dramatiska roller? Vad menar du att han ser, att han ser, att han ser mer biffig och tight ut i liksom barnfilmerna menar du? Ja men det är ju meningen ja. det är meningen. men det, det är lite frillan av det också i barnfilmer så har han superkort hår och så här och Ja och tajtar tills och... det är klart han inte går inte jävla tajta superslimmade i liksom det blir inte <laughs> samma jag, jag tror han är, han är rätt vältrimmad alltså hela tiden men Ja är det är han... ju självklart men liksom hur de storlekar på kläder och Ja, precis Det är ändå som att han lägger på mig lite trivselikt nu när, <laughs> ja, nu när inte kanske. springer runt på jävla byggnader med han, tar, skor. han sänker en påse chips varje kväll liksom när Han har en Cameron Crow film på gång eller ja, något sånt där. <laughs> det känns lite så Nej, men han får ju det, det mellanlånga, lite gråaktiga håret ja, ja, det precis. är precis som i Contagion också mm. Eller ja, de alltså, jag, jag tror det att... Men det är ju så han ser ut på riktigt ja, när man, när man är, Om man är med Damon Så tror jag att man alltid måste vara väldigt fit ifall en sån, sån roll kommer liksom, Och bara landar på hans bord Och han måste vara klar på någon vecka Så jag tror inte han kan bli alltså det, det är ju... Shit snabba puck Det är ju The Informant i så fall Där kan ju upp i vikt det vet jag Fast han hade fat ut också va Nej jag oh. tror Eller jag tror han, han faktiskt gick upp i vikt där till det. Han, i vikt han, såg väl, han såg väl rätt normalt just ja. där. Men alltså han, han var inte jättetjock Nej han, men han gick upp i vikt i alla fall det vet jag Och Jag tror han hade någon mm. liksom typ ma Magprotes tänkte säga ja, Men liksom en, en kudde för magen typ ja. I din formen ja kanske, men, ja, det är ju kanske. En, en helt vanlig kudde Det är väl hans största transformering i alla fall Sen man hamnar så. ut i en scen The Transformers. Jag också har också en kudde för magen Sådär ja, Okej okay, ja. Mm. Men ja, det är intressant Men som sagt, lägre förväntningar för mig mm. Ja, precis yes. Så det var de filmerna jag hade sett, ja. eller, jag, har sett jag har sett fler Men, men det, det var de vi diskuterade Ja, man skojar Får jag köra så Vill jag jättegärna snacka lite The Hunger Games Som vi har, ju, vi har faktiskt <skratt> sett oh. Jag, och Rasmus och Patrik här som vi sa innan Det var bara han som inte har varit så sett Nej. Eh, Så Men vi såg den allihop Jag vet inte, såg ni den på premiären eller? Eh, innan premiären skulle jag Okej, okay, just det Dagen innan premiären, jag såg den på smyg-premiären På och jag vet inte, Patrik oh. Ja, jag såg den på uh, ja, Jag vet, jag vet oj, oj, oj. Jag, jag ja. såg den på måndagen, fast den här måndagen okay. Så <laughs> är som lite efter det <laughs> Men det gör ingenting Men jag väl? jag tyckte alltså jag, hade, jag, jag vet att du, både jag och du, Patrik Har läst boken, inte du varasmus Nej, Nej Men för, för mig som hade läst boken Så blev jag ändå Alltså jag blev nöjd Men inte, men inte mer än så Alltså jag tyckte, jag tyckte filmen var i princip Lika bra som boken och då snackar vi Jag satte 6 av 10 eller 3 av 5 På filmen och det skulle jag nog sätta på boken också alltså, boken är Det är en, det är en page turner och den, är in, den är underhållande att läsa så där för stunden Men sen, sen när man är klar så stannar det inte riktigt kvar alltså, det är, det är en bra bok men ingen alltså, högre läsupplevelse. Det låter väldigt pretto men alltså, den är inte. Det är en väldigt enkel bok kan man säga och okay. ta sig igenom. Sådär. Men, då? men filmen. Fi men filmen, filmen är inte på samma sätt faktiskt. Men jag tyckte även om jag tyckte den var lika bra så var filmen väldigt annorlunda från det jag, jag förväntade mig. Alltså filmen var, kan man säga, det jag förväntade mig. Blandat med lite Terence Malik nästan kände jag. Alltså, What? Jag blev väldigt överraskad över hur hur mycket Gary Ross liksom vågade gå utanför hela det här Twilight ehm um, hela den här Twilight känslan. Ja precis. Alltså det, det är väldigt mycket det, det finns inte långa tagningar och det är mycket så det, det är nästan liksom dokumentärt fot och det, ja, det, det känns som att det, Den har väldigt mycket stil i filmen Den är inte bara så här en vanlig blockbuster Utan det är en, det är en blockbuster med stil Och med känsla och de har, de har tänkt lite. Ja precis, det, det känns så tycker du jag märks. Men som sagt, det, det, det är ingen jättebra film Men en, en bra film är det Och den är väldigt sevärd skulle jag säga Ja, jag, jag håller med dig Jag tycker också, jag var också nöjd ja. det, liksom. Så där får den gärna vara Precis Liks. Men För, för, jag, ja. det, för det, det är ofta så här att man Direkt vänder sig mot filmer som blir populära ja, bland 13-åringarna, och som de kommer att skrika om i så här ja. kanske fem år framåt. Det är långt mycket bättre än Twilight. Liksom. Det... Ja, precis. Och då, då blir jag nöjd så här att bra, nu får 13-åringarna se någonting väldigt bra. Ja, precis. Det är någonting... Eller inte väldigt bra, men bra. Ja. Och för de som ja. inte vet kan vi väl säga alltså det handlar om. Det är, eller alla vet väl i och för sig, men bara lite kort så är det ju en, en framtida värld då där no, alltså Nordamerika, Kanada och USA och allt det där. De, det är inte Nordamerika längre utan det kallas för Panem. Eh, och det är uppdelat i tolv distrikt som styrs eh, med järnhand ifrån ett, en, en mittpunkt kan man säga som kallas för The Capital. Där alla de rika bor typ och de i distrikten är väldigt fattiga och så här de är eh, antingen eh, så här i, jobbar i gruvor eller, eller ja, sådana väldigt skitiga jobb skulle man kunna säga eh, Ja alla de, har varsin så här syssla Ja precis, alla de här, som här olika så, som de gör åt det capital kan man säga Ja, och, som typ kol. Och, precis. Och, och sen väldigt många år innan den här filmen utspelar sig då, så var det ett uppror där de här tolv distrikten gjorde uppror mot The Capitol då Och för att det inte ska hända igen, och för att de liksom ska straffa de här tolv distrikten, och för att visa att vi har kontroll över er, och vi kan göra precis vad vi vill, så tar de varje år en kille och en flicka mellan 12 och 18 år. Eh, från varje distrikt Och sen sätter de dem i Alltså de, det blir 24 personer då totalt Sätter de dem i en arena och sen får de kämpa till döden och så, Tills det bara är en person kvar och det här är ju för att hävda att folket ska få hopp. Ja, när de ser när de vinnaren <laughs> det ska bli, det ska bli liksom som deras Big Brother nästan alltså att man ska heja på någon särskild person och man ska tycka illa om de andra och hela det här man ska, man ska titta dygnet runt och man kan, man kan sponsra olika Det finns, det finns de, de har så här uh, hungerspelaren 24/7 på sina ja, iPad precis. <laughs> typ. <laughs> Ja precis. Ja. Typ. Så det är väldigt det är väldigt intressant i det och alla säger ju det här då att åh, den är så väldigt lik Battle Royale och de här grejerna men alltså, det, är, det är ju det är lite åt Battle Royale-hållet men det är, det är bara grundpremissen den är väldigt annorlunda alltså helt um, på, på helt andra sätt skulle jag säga att, um... what do you call uh, uh, Hunger Games in Amsterdam? <laughs> ba battle royale with cheese. Yes. <laughs> ja. Men så det är, det är en bra film i alla fall Jag gillar Jennifer Lawrence Hon spelar ju alltså, man, får, man får då följa i filmen De här två tributerna heter de Från, från Distrikt 12 Och det är en kille som heter Pita Millark Som spelas av Josh Hutcherson Och eh, Katniss Everdeen Som spelas av Jennifer Lawrence Och de är alltså som sagt från district 12 Och de eh, ska, är då med i den här arenan Och eh, ska försöka överleva helt enkelt Och man får se vad som händer innan, hur de stylas Och allt det här, tills de då är i arenan Och verkligen kämpar för livet Och, och jag vet inte vad ni tyckte För det har varit väldigt mycket snack så här om att Det här är alltså ungdomar som ska slakta varandra Kötta varandra i princip Med svärd och spjut och knivar Och pilar och, och så vidare Det är en väldigt våldsam premiss och idé Och en väldigt våldsam bok Och ändå så kände man mm. Oj, den fick PG-13 eller från 11 år Alltså den åldersgränsen i Sverige Då känner man ju direkt att Oj, det här blir liksom en sämre film direkt nästan känns det som. Jag vet inte hur, hur Ja, men jag tycker ändå att det var jag tycker att det var lagom mängd ja, blod. Ja, alltså jag tycker att de verkligen har pushat gränsen för man ser faktiskt blod ibland alltså. Mm, okay. Och det brukar man inte göra i PG-13-filmer som jag brukar ta som exempel The Dark Knight i Introsekvensen där rånet när William Finchers karaktär Jåken skjuter honom med en shotgun alltså Och han får inga hål i kläderna Eller inget blod eller någonting Fast att han blir skjuten med en kjotkjan. Och det är sånt, här, sånt som jag. Är helt... Han har ju body armor. Ja, just. det, just det. Helt, helt bizarrt tycker jag. Men så är det inte det han gör. Man ser faktiskt när blodet. Ja, det, det är en och annan gång som de liksom sprätter upp. Ja, precis. Även om man, man inte ser det särskilt så. så. Han är ju väldigt smart, Gary Ross. Han kör ju extremt skakig kamera. Som jag i och för sig tyckte var väldigt jobbigt ibland. Men man, man ser inte riktigt vad det är som händer. Man ser lite blodstänk här och där och så. Men man ser ju inte liksom. Man, man får inte se köttet skäras upp liksom. Nej, precis man, det... man får inte se just de bitarna Man ser <coughs> hur någon Svingar ett svärd mot någon Och så ser man det spruta lite blod åt något håll eller, ja. Så det är väldigt, väldigt ja. obskyrt och, och, och, och otydligt Och det är då via den här shaky camen då, Som jag tyckte som sagt var jobbig Jag vet inte vad tyckte ni om det alltså, jag, jag, jag, jag, jag brukar tycka shake, uh, shaky cam är, är rätt jobbigt Men jag, jag noterade det knappt mm. i, han Och jag är nästan tvärtom I, Till exempel The Bourne Ultimatum som är också väldigt skakig kamera Där gillar jag, eh, gillar jag Den tekniken men här tycker jag det blev alldeles för överdrivet Alltså här känns ja, det som jag, att man, jag tycker där, jag, i, i, Rasmus, har, Rasmus har vant sig Efter sina tusen tittar på Project X <skratt> Ja just det ja, Vad sa du Padrik? Jag tänkte att just i scenen eh, När de ska släppas ut på arenan där Ja då är det ju så här väldigt mycket klipp och liksom Ja verkligen, och <skratt> när man ska ta grejer. de här olika grejerna och och då, då, jag, ja, då tycker jag att det funkar väldigt bra För då, då är ju Katniss så uh, Vet du det dess, uh, är så uppjagad av hela situationen Ja för, för, förvirrad Det är klart mm. ja Men sen fortsätter ju så hela filmen Det är inte bara den, det är inte bara ett grepp i den scenen liksom, För att skildra hennes hur hon känner Utan det fortsätter ju så i resten av filmen med Mm. Ja men det är ju, jag tror hon känner så hela tiden också ja, så att, att och det, det är en störd situation Ja uh, Så, men, men jag, jag, tycker att jag tänkte inte så mycket på det faktiskt Så i filmen som Snabba Cash Där tycker jag att det används alldeles för mycket Alltså jag vet inte, jag tycker nog mm. Snabba Cash är ett bättre exempel faktiskt På hur man använder kejkrem, helt ärligt Jag tycker det blev jobbigt Men det, det är också när man ser det Jag tycker det blir ännu jobbigare när man ser det på stor duk Alltså när man, jag, ja. jag, jag såg det i ja, Kalmar största salong, det säger inte så mycket, det är en väldigt liten salong <laughs> kanske jämfört med salongen i Stockholm Men, men jag såg den i Kalmas största salong och jag satt ganska långt fram ändå så det var precis så att man liksom ser hela bilden med Alltså så att man greppar båda kanterna kan man säga, och då blir det jobbigt alltså med eh, shake and ja. cream göra För att bilden skakar så pass mycket att det nästan blir jobbigt för huvudet Ja man ska inte sitta långt fram Nej men alltså jag satt inte så långt fram ändå det var inte, Jag satt ju inte på den, de främsta raderna Men jag satt i, någonstans i mitten kan man väl säga Och, ja. Ja, då, och då tyckte jag det blev jobbigt Så mm. hade jag vetat det hade jag lätt suttit på raderna Absolut längst bak Om jag hade vetat att det skulle vara så pass jobbigt Men ja, ja. Nu mm. är det var ju trist. Ja. Alltså för mig var det, det var en lättnad liksom. varje, varje scen där kameramännen liksom Vågade ta ett steg tillbaka och man fick se den här helbilden när man ser två personer och oj, de, de, man, nu ser man faktiskt var, vem som står var och vem det är som håller i vem och vem det är som attackerar vem för det var väldigt mycket så där. Man ser att det är nävar som flyger och sådär, men vem är det som attackerar vem? Jag har ingen aning. Liksom. Men tror ni att Hunger Games kommer bli en sån succé? Ja, alltså den, den slog ju har ju slått rekord redan i, alltså, i boxoffice-intäkter. Ja, alltså... Ja. Den, blev, den blev väl, eh, den, alltså på inlednings, på första dagen, på premiären, blev det den film som inte är uppföljare, som har dragit in mest pengar någonsin, genom tiderna. Så. Mm. Så den slog. Vem var där innan? Det vet jag inte. Det, det har ingen aning om som var där innan. Men den slog inte. Kan det inte ha varit Avatar? Jo. Det... Eller, the, eller The Dark Knight. Men det... Dark Knight är uppföljare Så den räknas ju inte ja, Så Dark sant. Knight har fortfarande större premiär Tror jag än vad Hangryms sa Men, men här... Avatar har också en uppföljare till Pocahontas Ja just <laughs> Mer nej, det Nej en ja. Ja, det är en remake ja. Men ja så att jag vet inte Har ni något annat om The så alltså, jag, ja, jag, sku ja, jag skulle vilja jag, jag, säga jag, jag, vad jag, jag, tycker, jag tycker om det. filmen Ja gör det <laughs> nej, nej först ska jag bara säga ja. det. Okay. <laughs> jag, jag tror inte att det kommer bli Uh, en, uh, jag, tror, jag tror inte att det kommer gå förbi Twilight i popularitet Det tror inte jag heller Men uh, mm. ja, jag, jag tror det Alltså det har ju blivit så roligt Nu blir det ju krig mellan Twilight-fansen och Hunger Games-fansen Det är så himla roligt Vad är det som är bäst och vilka karaktärer är det mest detaljerade Alltså det är så roligt att läsa Det finns ju hur mycket som jag helst tycker Jag tycker det är lite synd om regissören Vad fan måste ni jämföra med Twilight för? <laughs> ja, precis, så är det ju Men jag tänkte en intressant grej är Har, har någon av sett Gary Ross andra filmer Seabiscuit eller Pleasantville? No, Nej, Ingen av er? Nej. Nej, För att jag tänkte om han använder Shaky Cam där Eller om det faktiskt bara är en grej Så att han kan få PG-13 ratingen Alltså i, i Pleasantville tror jag inte han använder Shaky Cam Nej alltså. Men c men... ändå, det är så här hästkapplöpning och sådär så Ja, det kan ju vara. Där, där skulle det kunna förekomma det. Ja, precis mm. Men Patrik, vad, vad tycker du om filmen? Jo, jag tycker så här. jag har ju läst boken som sagt Och eh, boken är betydligt bättre Men så brukar det alltid vara ja. alltså, Boken är bättre än filmen det är synd för jag tycker man har ändrat ganska viktiga grejer i filmen Men jag kan inte riktigt gå in på det för det skulle spoila lite ja. Men just Katniss som karaktär I boken så är det ju väldigt mycket att man får, följa, man får följa saker ur hennes perspektiv Alltså mycket av boken är ju hennes tankar och funderingar om allt ja. Och det liksom får man inte fram på samma sätt i filmen För man har ingen voice over eller sånt där så det är ganska svårt att. Liksom... Är det är jag-form. I boken, ja. Ja, precis. Det är ju hon som är narrator. Alltså, ja. Katniss okay. i boken. Okay. Ja, och mm. då får man alla de här. Man, i, I filmen är det ju bara några enstaka scener. Så här, när hon är med, med Pita till exempel. eller så där. Men i boken är det ju jättemånga kapitel där det bara är liksom hennes. Hon är bara själv i skogen-typ. Och hennes funderingar kring. Ja, liksom hela. Alltså allting, spelen och världen hon lever i och allt det här. Men. Och det tappar man ju. Men, den stora frågan lyder Hur står den sig mot Battle Royale? Ja. Som en film de jämför sig Patrik, fortsätt, förlåt för ja. vi har eh, mm. Nej, så det är som sagt mycket som inte kommer med Och det är till Tyvärr till, till, till filmens Nackdel att, att det inte kommer med det här Och det, det är liksom Katniss blir en helt annan figur I filmen än i boken Och det tycker jag är synd eh, vad var det mer jag skulle säga? Du, du, du, du, du. Åh, nu glömde bort. Det ett jag försök, inte, men det är bra försök, Botry? Fan! Jag, jag hade massor jag skulle säga om den här filmen. Men jag tänkte uh, att vi kan gå över lite snabbt då till Hannes. Alltså, vad har du för förväntningar inför? Alltså, är du pepp på Hangrains, Hannes? Nej. Alltså, för att... alltså, jag gillar ju premissen. Alltså, sci-fi och att de ska döda varandra med blod och grejer. Men, alltså, eller, ni fattar, jag gillar ja. när folk dödar varandra. <laughs> ja. Ja. Sånt är kul, men det känns ju... Via trailers som marknadsföring så känns det för mycket PG-13 Alltså det känns mycket, för mycket Det känns som att det ska vara för mycket karaktär. Ja men inte för att det ska vara något negativt Men att de liksom I trailern om de i alla fall marknadsförs Så att de sitter och pratar Det är så här. Ja oh, vi måste överleva tillsammans så Vi måste Ja ni fattar Ja Nej men alltså det, alltså, det blir lite Nej jag vet inte fan Det blir mer som en Relationen läggs på fokus istället för att typ överleva Okej, ja. Känns det som, så jag är Grejen är att det tycker jag är väldigt imponerande faktiskt För att de har, de har lyckats Med marknadsföringen tycker jag För de har knappt visat en enda bildruta Från själva, själva spelen Alltså i The mm. Hunger Games utan Jag tror vi skulle all... kunna locka folk om de hade visat lite mer Jo jag vet, men samtidigt Är det ju så man vill ha en trailer, det ska inte avslöja jo, för mycket Jo nej men självklart, det är ju så det ska Och det kanske de, vad kan det vara, de första 40-50 minuterna Innan själva spelen drar igång och, ja. då, och det är därifrån Allting som man har sett i trailers så kommer just från den biten Så sen efter det så ja. är man helt fräsch Alltså man har inte sett någonting i princip Ja det är ju kul ja. det, det är, är väldigt kul. Man är nydushad <laughs> man, man är nydushad <laughs> man, man Alltså det gillade jag ja. när man såg det För jag hade inte sett en enda bild utan från Spelen så det var väldigt Man var väldigt pepp och eh, Väldigt spänd när man kom in till den biten liksom. Ja man, man satt ju där i, I 40 minuter Och längtade till ja, det spelen, och, och det kan började. jag tänka mig du en, också en, en, alltså, Som inte <skratt> <ett, som skratt> har läst boken ett Du vi? som inte har läst boken också Måste ju varit ännu starkare för dig liksom den här Längtan efter att ja. få se själva spelen Alltså, ja, alltså ett tag så, så funderar jag Shit, tänk om det inte ens är Någon Det kanske kommer det i liksom. tvåan liksom. Ja, men, ja, men det skulle ju kunna, det skulle kunna vara ja, så för att, Alltså det, det är ju mycket möjligt liksom. ja. uh, Just med tanke på att man inte har fått sett någonting Från spelen. Kanske liksom, spelen kanske bara är sista 20 Vem vet Ja, precis uh, och det var jag lite rädd för. <laughs> men sen kom de efter typ 40-50 ja. Men hur som, jag är ingen vidare peppar än. Ah, okay. ja, men det skulle bli kul att se den. Men jag tänkte i alla fall, som jag sa innan. Hur står den sig mot den japanska Battle Royale som ja. jämförs konstant med? Som jag tycker det är en grym film. Det är liksom den här grejen att barn döder barn. Eller att de släpps in på en, på en arena. Ja, precis. Och, det, det är den de enda, ska ha en vinnare. Ja, ja men liksom för i Battle Royale är det... För folk som inte har sett den filmen så är det ju en massa barn som de slängs in i det här helt ovetandes. Det är liksom vanliga skolbarn som bara ja, slängs ut, får en massa ja. vapen och dödar varandra. I, i, I The Hunger Games, det är liksom, de lever ju med det här. Det är liksom det här Hunger Games anordnas ju för 74 gången. Mm -hmm. Nu när de är med ja, liksom, precis. En del av dem som är med De här barnen från distrikten del, Hela deras liv går ut på att tränas, att tränas upp till det här liksom. Ja visst, för att vinna så det vissa Det blir det, liksom. en helt annan liksom, dynamik mm. Mellan de tävlande Om man ska säga så Ja mm. alltså Det, alltså, det hangryms ju men... en hel värld när, mm. alltså, det, Som sagt, jag, jag läste en artikel Som någon på Cinemablend hade skrivit Fem, fem anledningar att, alltså För att eller Fem bevis på att The Hunger Games inte kan jämföras På det viset med Battle Royale Och då var det just en av de grejerna att Det är så mycket större skala i The Hunger Games Det handlar liksom om uppror och demokrati Och allt det här medan Battle Royale är bara en väldigt Väldigt liten story och det är Battle Royale är ingen sci science fiction film Inte alls utan mm. i Hunger Games Är det liksom rymdfarkoster Och och jag ska inte avslöja för mycket, men konstiga varelser och ja, väldigt mycket grejer som inte finns i verkligheten det är en, Alltså Hunger Games är en science fiction film också, så det är helt olika filmer verkligen Jaha, jag hade ingen aning om att det skulle vara typ konstiga varelser och sånt. Är, de, är de på jorden överhuvudtaget Ja ja det är ju Panem som sagt, det är ju, det, de är ju antingen i USA eller Kanada, förmodligen i USA är det väl tänkt Men det, det är i alla fall, det ska vara Nordamerika i alla fall som har blivit Men jag, jag tänkte med det här konstiga varelser Ja, det är ju där alltså de ja men ja, Jag tänkte om de är på jorden hur fan de kommer sig ja ah, Skitsamma men Det är, mm. ja, det är det. en ah. futuristisk värld okay. Du får se men, ja. för du säga, men jag tänkte Battle Royale Lär ju också vara lite mer våldsamma, Lite mer Ja Battle Royale är ju verkligen en mycket lite mer gritty avsnitt. Ja det är den ju definitivt Battle, Battle Royale är ju typiskt en sån film där, Jag har sett det men jag vet ju att det är typ en sån film som man, Där man får se vad det är som händer med folk liksom. Ja, det är det, det, det den är känd för i, I Hunger Games så är det här lite titta bort Men man ser hur blodet liksom sprutar in lite i bildrutan Men man mm. får inte riktigt se vad det är som händer Nej för Battle Royale tycker jag är skitbra Och den är ju väldigt intressant Och annorlunda ja. Ja, vet Jag tror faktiskt att är... du skulle gilla Hunger Games faktiskt Hannes um, Jag tror att mm, Men du får ta se den sen när den kommer ut På DVD ja. eller Blu-ray eller någonting. Eller om jag ser ja. den på vi jag får se. Men ska vi lämna det Hunger Games så ja, vi får Har jag lite ja, ja. annat här? Ja, igår faktiskt så såg jag om, eh, eller inte igår utan i förrgår, såg jag om eh, Steven Spielbergs eh, klassiska film Close Encounters of the Third Kind, eller eh, Närkontakt av tredje graden som den är på svenska. och Den här gjorde. Ja, den har, jag inte, jag sett. har inte gjort det. det. Det är verkligen värt att göra faktiskt. Det, den, den kom ut 1977. Eh, och det är ju hans äh, men, ja, fan, du blir... <skratt> ja, Känns för gammal <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> Nej, men, eh, men i alla fall Det, det är alltså innan E.T. Eh, som vill kom ut åt, men det är, Man ser att, att det här är typ den första Amblin-filmen <skratt> Ja, skulle man kunna säga Det är den första filmen med riktig Amblin-känsla mm. eh, Där han drog igång hela den här grejen i alla fall som sagt 77 kom den ut Och det, det är en av Steven Spielbergs alienfilmer Då kan man väl säga Eller science fiction eh, rymdfilmer Som han har gjort Han har väl gjort, gjort världarnas krig också it som sagt Och det är lite i den stilen skulle man kunna säga mm. eh, Och eh, den handlar alltså om en snubbe Som spelas av Richard Dreyfuss Som, som, som är helt hitt... underbar Ja verkligen Spielberg hade jobbat med honom i, i hajen också Eller Jaws som mm. den heter på engelska Och han tog med honom även i Close Encounters och det handlar helt enkelt om att han får, han, han är någon form av, jag vet inte riktigt vad det är han gör men han, på fritiden så har han så här, han, han kan kallas ut på larm, på någon form av larm och han åker ut i alla fall och helt plötsligt så ser han helt enkelt rymdfarkoster och först tror han att han är galen men sen inser han att det här verkligen, det här verkligen var någonting. Eh, som jag såg för att andra personer såg det tillsammans med honom och, och så vidare mm. Och det handlar helt enkelt om hur han och en annan grupp människor påverkas av det här Och hur de börjar se bilder av en speciell struktur som, de all, som alla dras till och, ja, De påverkas väldigt konstigt av de här möt, eller mötena men de, När de såg de här eh, rymdfarkosterna då så det, det är en film jag verkligen vill rekommendera, alltså det är en klassiker som, som man ska ha sett egentligen alltså det, är, det är en jätte jättebra film, klockren, åtta av tio Men den är väldigt är... snygg tycker jag också Ja verkligen, alltså, den specialeffekterna håller, eller de håller ju inte samma kvalitet som dagens specialeffekter Som världarnas jo. krig till exempel, men de håller bra kvalitet De har inte åldrats så väldigt dåligt som skulle... Nej men den, den är ju liksom skärmen. Ja verkligen så det. det är ju alltid liksom praktiskt det är ju praktiska, alltså optiska effekter Det är ingen CGI utan det är alltså Douglas Trumbull som gjorde effekterna också Till 2001 Space Odyssey och så vidare Han är ju specialeffektsguru Skulle man kunna säga mm. så Han regissören också bakom Silent Running Som vi snackade om mm. eh, en annan, eh, I ett annat avsnitt yes. Och han i alla fall, han är ju som sagt Han var, eller jag vet inte om han Han jobbar väl lite med Tree of Life också tror jag han lever det? fortfarande ja, jag Hur vågar du ta upp den här filmen <laughs> ja, När du förlåt, pratar om science fiction? Vi måste ju sluta nämna <laughs> ja, det, det alltså, Men här var det faktiskt, börjar, det, var faktiskt bli här. det var faktiskt befogat här eh, Men i alla fall Han har gjort, jobbat med de här effekterna Och de är verkligen, det är verkligen jättebra effekter eh, Även om man ser att vissa grejer är fejkade Och sådär och att ja, det, är det, klart, det, är, det är matte paintings alltså att man ser att Men det är det och matte och paintings är, är underbart ja, jag, jag älskar gamla mm mest filmer med matte painting ja. Men alltså, man kan ju inte säga matte paintings egentligen utan man måste, man måste säga riktiga målade matte paintings för det heter ju matte paintings idag också. Jo, men man, nu målar målar i datorn och ser helt verkliga ut eftersom de är ihopsatta med foton och grejer men, ja. men för de som inte vet alltså, så är matte paintings om, om man vill förlänga liksom eh, man målar helt enkelt med pensel gjorde man då på Själva bakgrunden, om det är några kullar och någon himmel med stjärnor eller några grejer, så målar man den på en, på en, ja, på ett, en stor tavla och sen filmar man det helt enkelt. Mm. Det var så man gjorde. Och, och de, det är charmigt. Jag håller med dig, Hannes. Så, jag rekommenderar Close Encounters of the Third Kind på alla sätt. Det är en film som jag tycker om jättemycket. Även om det inte tillhör Spielbergs absolut bästa så är den väldigt väldigt sevärd. och jag Som sagt, den håller än idag. Det är en väldigt... Det är väldigt annorlunda film tycker jag Jämfört med Spielbergs andra filmer Det är, så här, det är inte den här lätta känslan som IT e har Utan det är en ganska tung film på många sätt Alltså det är väldigt Man, man märker att det är en ung Spielberg som har gjort den eh, Han experimenterar Det är liksom i blandningen mellan Alltså mitten mellan Jaws och IT e liksom Ja precis Kän Alltså Jaws är lite mer hård E.T. mycket mer Ja precis jag, visst. De har blandat dem de två De har känslan. blandat dem ja, de, ja. Lite mm. känslan i de filmerna Mm. Perfect mix du, du gillar också Close Canters Patrik eller? Uh, ja jag kommer ihåg, Jag såg den tror jag förra året någon gång För första ja. gången uh, och jag var faktiskt li, lite besviken på den För okay. uh, jag hade hört så mycket bra om den Jag trodde, jag trodde att den skulle vara bättre Men den, den är ja. ju bra uh, Alltså jag vet jag vet ju många i den åldern, alltså som såg den när den kom på bio, tycker jag att det är en av de bästa filmerna någonsin. Liksom. Mm, jag vet ja. ju, jag, har, jag har en lärare till exempel, eller jag hade en lärare i gymnasiet, som, som verkligen avgudade den här filmen och tyckte att det här var liksom det största mästerverket någonsin. Verkligen tyckte han, väldigt filmbeläst och så här. Och han, och han kunde argumentera för det på hur många sätt som helst att det verkligen är att det är världens bästa film någonsin. Eh, och det är, alltså bara, bara det är stort för mig liksom. Att, att det är en sån film som kan alltså som kan som kan röra sig i de kategorierna. Mm. Och det tycker jag att det, är även om jag känner att det är liksom det är inte närheten av, av en 10 10 av 10 för mig, liksom. Det, mm. det är långt kvar. Men 8 av 10, helt klart, väldigt, väldigt bra film. Yes. Så mm. den rekommenderar jag. Mm. Och sen för att gå till någonting annat som inte är lika roligt att prata om Så är det en annan science fiction film som jag och oh. Hannes vet jag har sett fram emot Eller alltså jag har varit lite så här lite smått peppad på den lite alltså det, det är en regissör som heter Xavier Gens, Xavier Gens eller vad han heter den trailen var gudomlig Ja, trailen var, ja. var rätt cool Men, men det, han heter Xavier Gens i alla fall <kör> Och han har gjort... Han har gjort Hitman till exempel innan Som anses av vissa vara en av de mest värdelösa filmerna någonsin <laughs> med, med den här med Timothy Olyphant i huvudrollen mm, eh, så, att, ju, så att just den här biten att Den, hade väldigt, den har ju väldigt mycket B-känsla även i trailern Så just de bitarna gjorde att jag var väldigt, väldigt eh, skeptisk till den Men ändå så gillar jag hela den här premissen Det handlar om Alltså det kommer en atombomb i New York Tror jag det Och filmen börjar liksom där det första bilden Utan man får se, då är det en tjej som står i en skyskrapa Och hon ser den här, hur den här bomben Eller den här raketen kommer ner mot jorden Och hur det sen exploderar Och sen bara kutar hon tillsammans med Ett, ett gäng människor ner i ett skyddsrum Helt enkelt eh, Och sen hela resten av filmen utspelar sig i det här skyddsrummet Så det är lite av en one location film också eh, Vilket jag gillar, så det fanns till en början både grejer som talade för den här filmen Och grejer som talade mot den Så jag var väldigt kluven sådär. Och det jag som kände... talar mest för den är ju för att Michael Biehn är med Ja, ja det är, som är Patricks om... husgud liksom. Ja precis, ja. Patricks gud Exakt eh... du, det där var fan, alltså, Nu är det att du typ... Nå... är han Va? inte det längre eller? Jag sa, jo, jag sa ja, ja. Men Det lät som att det bara... Ja, ja. ja men, ja, men till. Lite, ja, lite Nej, men Jag gillar också Michael Beane Så alltså, det är så synd att han får såna här roller för att... ja, det, är men alltså, men vi... det som jag har hört innan Är ju att det här är en av hans eh, Bästa Performances på många år. Ett av de bästa som man har gjort. Liksom. Ja, men greener, det, det som är så mysyn att hans. Alltså, jag sa, det, jag sa det där väl lite fel. Alltså, hans karaktär i filmen och hans, liksom, rollprestation och hur han levererar sina repliker och det, det är det inget fel på. Men det är så synd att han är med i den här filmen och dras med ner i gyttjan av den här skitfilmen, alltså. <skratt> För den är, det är verkligen en av de mest värdelösa Filmer jag har sett på. Alltså, jag vet inte hur länge. Den är verkligen. Det är en helt given etta för mig hela vägen bara enda Det är så, illa, alltså. ja, så illa är Ja, så eh, Och, alltså. man, man fattar ju, då, alltså jag jag trodde det skulle vara mycket mer så här psykologiska grejer och så, men det blir liksom en slasher i princip där nere i det här, eh, det här skyddsrummet skulle man kunna säga. Eh, och det, det, det, det är en bara helt, helt galen film och inte det finns bra och galna filmer som Fear and Loading i Las Vegas. Men det här är en galen film på helt fel sätt Alltså den är verkligen Helt skruvad och det kommer ingen vart Verkligen helt värdelös jag har, jag har, alltså, Michael Bean, Det enda och eh, Inledningen som man får se i trailern är, Det är de två enda grejerna som jag kan säga är bra med filmen Resten suger Hela vägen -riktig, riktig bananfilm alltså jag, jag läste en intervju med Michael Bean Då berättade han att, eh, att Skådespelarna fick skriva mycket Av deras repliker själva okay. eh, Jag vet inte om, om du märk Märkte något av att replikerna sög, eller Alltså, om... Ja replikerna är en, en av de grejerna som suger alltså, Allting suger i princip Så det är så svårt att plocka någonting <laughs> men, <laughs> okay, men, ja. men varje replik I princip skär sig Alltså det känns, det, det är ju... även, även Michael Beans repliker. för Vissa... Han är, har är också skrivit li, lite själv. Vissa repliker är det inte honom så själv. Han klarar sig helt okej. Okay, men det känns ändå som. Alltså för mig känns det som att Xavier eh, Gens. Han vet inte när han har fått en bra tagning. Alltså det känns som att, det känns som att alla, alla alltså bitar, alla sekvenser i filmen. Det kommer från de första tagningarna. Det känns bara som skådespelarna liksom prövar sig fram. Och de är helt annorlunda tonmässigt från den förra bildrutan och ja det är bara Den är helt all over the place bara. Och de kan verkligen inte. Det är ingen som riktigt, alltså förutom då som, som, kan, som kan leverera sina repliker på ett, på ett acceptabelt sätt. Det känns bara helt, som sagt, helt värdelös film. Så jag, jag säger bara till alla: håll er iväg från den här skiten till varje pris. Hey, jag ska se den. Jag ja jag, det. jag det ska bli jätte, <laughs> Det ska bli jättekul att höra vad ni säger faktiskt Det kanske bara jag som tycker den är helt värdelös jag, jag ska se jag ser, jag ser, 28 av 100 på Metascore alltså? Men hallå Jag gillar 200. The Postman så liksom... Ja men alltså mm. jag har också sett The Postman Hannes, Och The Postman är ett mästerverk i jämförelse med The Divide The Postman är ett mästerverk Ja jag vet om du tycker det Men om jag jämför dem två så är The Postman en mycket, mycket mycket bättre film Även om det inte är en särskilt bra film Jo så, och det säger en del. Okej, okay, eh, samma. Får ja. jag prata om en film? Nu? Ja, vänta. Jag har bara en kvar faktiskt. En kvar, lite kort. <här> ja, men Vad ska du säga, Rasmus? Jag tror jag har rekordet här ännu faktiskt. Men i alla fall, sista filmen Förlåt allihop där ute, ni som är trötta på mig Men i alla fall, sista filmen ja, är Folk en... lyssnar inte, de har sänkt av för det <laughs> ja. Snabbt Rasmus ja. och prata klart Då bara stänger de ner, hon går och på någon annan podcast Ni kan skriva i Liksom i Gustav, alltså. när, när Viktor pratar Så kan de bara liksom gå ut Och sen komma tillbaka när jag har slutar prata ja. Nej, men, ja. men ja. i alla fall Sista där, filmen jo. Sista filmen är en dokumentär Uh, som uh, Burner Hertzog har gjort Han är ju Han jag känner ju många till som Han har han gjort, gjort Into the Abyss, Victor Sogden och Victor Golden 8 av 10 <klaps> Ja precis Nej men eh, han är i alla <klaps> fall filmskaparen Bakom filmer som Aguirre, Ljusfrede Och It's Fitzcarraldo ja, Massa så här riktigt skumma filmer Kan mm. man säga har så gjort och han, har också, han är också väldigt flitig med sina dokumentärer faktiskt Och det gillar jag Han har gjort den här Cave of Forgotten Dreams Som vi pratade om i någon tidigare podcast Och han har gjort Grizzly Man Ja oh, det är bra, den är bra. Som, som också, Ja den är ja. jättebra så han är väldigt duktig med sina dokumentärer tycker jag Så när Werner så kommer med en ny dokumentär Då ser jag den automatiskt, så är det Och nu gjorde han en dokumentär så, Eller som precis har kommit ut då Som handlar om dödsstraff eh, Och cool. den heter In Into the Abyss som, eh, Gud vad jag måste säga Ja, alltså, Rasmus den är verkligen superbra eh, Rasmus har ju dödsångest Greppade tag i mig så, så inåt helvete Kan jag bara säga, den är verkligen verkligen jättebra och den, i alla fall han fokuserar, alltså han, han försöker inte ta ställning till för eller mot dödsstraff Utan han intervjuar lite olika folk, han intervjuar en präst Och han intervjuar en person som har hållit i, i dödsstraffen innan Alltså han som har liksom injicerat inges, giftet i, pass, i fångarna helt enkelt Och varit där när de har dött, liksom honom intervjuar han Och sen intervjuar han också två personer som har utfört ett, ett hemskt brott Alltså det är alltså en, en av snubbarna dömdes till livstidsfängelse, och en av snubbarna dömdes då till döden. Så... Ja, men Sp du får inte säga nu någonting om så här hur. Vad som kommer att hända med det. Nej, nej. Men alltså, om man är dömd till döden, vad är det som händer då? Liksom? Mm. Ja, men jag menar. Jag menar mer. Under dokumentären. Det slutar med att det här. Nej, det, så kan jag inte säga. Men, men det jag kan säga är att Werner Hertzog, han som var dömd till döden. Alltså, Hertzog pratade med honom typ två veckor innan han ska avrättas tror jag. Innan han är. är Eh, schemalagd, eller vad ska man säga, det låter så hemskt när man pratar om att någon ska dö, men när, hans, när hans... han skriver upp sig ja, Nej, men när hans, död är, hans dödsstraff är planerat i alla fall det är typ två veckor innan som hörts att prata med honom, och bara, bara att se den här filmen och bara tänka på det när man, när man hör den här killen prata det, alltså, det är helt sinnessjukt alltså, man kan inte, det går inte att greppa det är liksom och det är det jag gillar med den här dokumentären för att Precis som vi snackade om The Grey. Så The Grey handlar om döden. Och Into Diabys är också en film eller dokumentär om döden. Eh, och det, den, det är en dokumentär som skildrar just det ämnet på ett väldigt, väldigt bra sätt tycker jag. jag. Jag blev riktigt imponerad och väldigt rörd. Och jag tyckte den var riktigt gripande och stark. Så jag rekommenderar den varmt till alla. Det, jag vet inte, det, man kan inte liksom prata om handlingen. och det, det handlar om dödsstraffet helt enkelt. Och Herzog försöker försöker gräva lite djupare kring det och alltså hur det ser ut i så kan man väl säga, utan att som sagt ta ställning vilket jag gillar, alltså det är inte en politisk dokumentär som ska mot dödsstraff eller för dödsstraff eller vad det nu är för att samtidigt som man, samtidigt som man känner lite med de här personerna som ska döda, så får man ju också se, liksom halva dokumentären skulle man kunna säga handlar om det brottet som de har utfört och det är verkligen, jag tänker inte spoila någonting för att det är väldigt starkt när man får reda på det, men de, det de har gjort är, är verkligen hemskt, alltså de här killarna så det, det blir man blir väldigt kluven, och det är det som dödsstraff handlar om, liksom, om, om det är rätt eller inte. Så det är en väldigt, väldigt, som sagt, stark och bra skildring av hela, den här, hela det här temat. Så ja, jag, jag skulle nästan säga att den är, den är till och med bättre än Kiva of Fallout Dreams. Det är den bästa Herzog-dokumentären jag har sett, kan jag säga. Mm. Eh, och han gör som sagt bra dokumentärer Så det säger en hel del Så jag är verkligen imponerad Och eh, har ännu mer förtroende för Werner Herzog Och hans eh, dokumentärarbete Så där slutar mitt eh, Okej okay. oh, oh, oh, Vänta, vänta, vänta, förlåt, oh, förlåt. Men... Eh, en, Bara en kort grej Jag ska bara säga, det är väldigt intressant När jag såg den här dokumentären Så kom jag att tänka på att Werner Herzog, han spelar ju skurken I nya Tom Cruise-filmen One shot, så att han ska skådespela mm. Som liksom, i en actionfilm <laughs> Som skurken, och det är rätt mindblowing När man tänker på de här grejerna som han gör Och hans den här breda eh, Dialekten som han har och det här det bli hoppas, hoppas han har den i filmen också Ja, jag tror han kommer ha det, det måste han ju nästan ha Jag tror inte han kan prata bort den liksom det så här voice coachar bort den, jag tror inte det Det är helt omöjligt, den Nej. är så jävla bred Och tung hans eh, Hans, och det, det är han, precis som i alla andra dokumentärer så är det han som är voiceover, det är han som gör intervjuer och allt det är hans härliga den här rösten och det, ja, det, det är verkligen, men det Men jag ser det. nu på hans IMDB-lista att, ja. uh, att han har gjort den här dokumentären in till Abyss Och sen så 2012 så kom en dokumentär som heter Death Row, är det ja, samma men det, det, eller? det är samma ja, det är bara att Death Row hette den när han gick på tv Okej, okay. släppte... jag tänkte annars har nog trillat in lite i... <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men Death Row, Death Row är exakt samma, det är bara att den hette Death Row när den gick på tv som sagt och den gick på tv för länge tid tillbaka sen. Så okay. Och sen fick den, sen fick den då bio-release och då kallades den för Into The Okay. Och det är vilken bra titel det är. Into Diabusa. Alltså, into Allaman. Liksom, och det är det. ju typ kanske som den här James Cameron-filmen. <laughs> ja, ja. Dra lite folk det. Lå det bra. låter ju lite som en, så här, en dokumentär. En underhavsdokumentär. Ja, typ som den dokumentären man antar kommer komma nu när James Cameron har varit nere på, eh, på havets. Djup. Ja, det är ju, jag, jag tror han har sagt det. Alltså han, han hade 3 d kameror med sig ner i den där här. Ja. ja, han har ju gjort några underhavsdokumentärer förut. Ja, det har han. Tror han, han, han gjort ja. det? 2-3 stycken Ja, han gjorde en i samarbete eller i, i samma visa som Titanic och det där är Ja, oh, The Ghost of Titanic reunion. Ja, yes. Skit samma, nu har du jag pratat i en halvtimme. Ja. Ja, okej, okay. så jag ska vara lite kortfattad så att <laughs> så lyssnaren inte blir alltför uttråkad. Jag ska snacka om Victors absoluta favoritfilm oh, genom alla tiderna, War Horse. <laughs> ja, säg vad du tyckte då. Ja, det ja, var bra. <laughs> Nej, bra, men, bra. men Regisserad av Steven Spielberg som alla vet. Ja, yeah. mm -hmm. och flerfalligt Oscarsnominerad. Ja, det krävs ju att säga annars vet man inte riktigt vem Steven Spielberg är. <laughs> nej, ja, jag, <laughs> Men, tänkte på, jag tänkte på filmen. Aha, var, okay. Ja, Spielberg <laughs> ja, nej, han är flerfalligt jag har Jag Han är den enda som har vunnit varje år annan Inte han som <laughs> bara har en nominering. Har <laughs> en nominering. Skitsamma, Whatever. I alla fall, jag gillade filmen. Inga jag tyckte inte det var lika bra som Victor. Victor har pratat om den här i tidigare avsnitt. Ja. Jag tycker det är först och främst kul att det är en första världskrigsfilm. Det, det, alltså det görs ju filmen om första världskriget, men det, det är ett krig som ändå inte tas upp i film speciellt mycket. Ja. Det Andra världskriget tar ju mycket mer plats i liksom filmvärlden och i historia helt generellt. Vilken efter path, Paths of Glory Alltså Stanley Kubricks film finns det liksom Som man tänker på, första världskriget film Ja, det har... var inte västfronten, Fronten inte ett nytt ah, Fast det var väl CF Nej, det är det första. Ja I alla fall, ja. intressant för det är ju liksom Det är det första industriella kriget Och det intressanta är ju att De använder ju liksom hästar ändå ja, vet. Och vet. Men ändå har pansarmagnar och hela grejen i alla fall, den handlar ju om en häst och en pojke Och allt det här vet ni Och det är skittråkigt om jag ska gå igenom alltingen igen Så jag tänker bara I alla fall, den, när den här hästen åker, upp, eller, åker ut i kriget Så byts ju handlingen liksom Till olika karaktärer Så pojken som äger hästen Får man ju inte följa liksom, Under hela filmen Nej, nej, och det, det, det tycker jag är lite tråkigt Eller jag är inte jättetråkig Men jag, jag är lite svårt för sådana filmer Så snabbt jag blir engagerad, då då bryter vi och sen blir nya karaktärer och så snabbt man hinner bli engagerad då, då blir det, det blir som att se fem filmer i en film ungefär som början av Blackbook, eller vad den hette. Ja. När folk dog konstant. Ja, men i alla fall jag tror det var bra det var snyggt det är liksom en homage till, till David Lean och, och alla andra de homage. <laughs> den homage homage. Å <laughs> homage heter det. Nej. <laughs> kolla kolla videon jag skickar. Ja oh, i alla fall. Ja <laughs> oh, men jag tyckte... Bra Podcast. Ja oh, men. <laughs> det är väldigt det klassiska liksom, ja oh, David din som jag sa oh, väldigt snyggt fotad och Va vad heter det Spielbergs fotografen igen? Janusz Kaminski Ja oh, han har gjort uh, han har ju fotat på det också. Ja, oh, helt sjukt foto alltså. Oh. Insane. Det blir ju snyggt det blir så här klassiskt, det är väldigt orange och slutscenen speciellt hur den är fotad och att det är verkligen, oh, alltså det är ju som att se en film för typ. Ja, det, det ska ju vara en liten homage till eh, Gone with the Wind tror jag, för den ska tydligen också ha den här orangea slutscenen. Mm. Ja, men precis så, den stilen. Ja, men det är så här väldigt, det är ju så avskalat foto liksom, det är det här, eh, alltså det, de är ju i Devon i England, det är så vackra miljöer och man har liksom fotat, man har så... Man har fotat, det känns som att man är helt, helt utan filter. Det känns lite Barry Lyndon över det nästan, att det är bara naturen liksom som kommer in i kameran. Inga så här color correction, det är, det är klart att man har gjort det. Men det, det känns så. Ja, alltså, jag förstår vad du menar. Ja. Men det var jävligt snygg fotad och det är någonting positivt. Men jag tycker filmen inte var... Den är från 3 av 5 för den är... Alltså, det är mycket så här... I början... Det, alltså, det är bara lökigt. Alltså, hur... Alltså, man måste se filmen för att liksom... När han ska ploga sin åker och alla, hela byn kommer från ingenstans. Bara, wohooo! Ja. Och grejer Men ja. men om hela filmen skulle fokusera sig på vad heter det, Tom Hiddleston och Cumberbatch-biten. Alltså, Benedict Cumberbatch och Tom Hiddleston. Ja. Bara Så... de... Vad sa du? Ja, det, det fortsätter ja De två skådespelarna har ju en... Deras scening kan det vara en kvart. Eller hela deras händer, grej. Ja, 20, 20 minuter 20 minuter Och jag tyckte det, det var lätt det bästa i hela filmen För de är ju otroligt bra skådespelare Ja, och sjukt bra skådespelare Och det, de var, men... det var verkligen då man fick den där oh shit känslan Och jag skulle vilja se en film Bara fokusera på de två karaktärerna Och bara mm. de, de alltså, händelserna jag håller, jag, tycker... med dig, jag håller med dig om att de är jätte, jättebra. Men samtidigt tycker jag liksom Jag tyckte Jeremy Ir Irvine som spelar huvudrollen då Eller ja, huvudrollen är hästen jag tyckte, jag, tyckte det var dålig. jag tyckte han var dålig Ja, det tyckte inte jag, jag tyckte han var jättebra Och sen, sen framförallt hans föräldrar som spelar så här, Peter Mullen och eh, Emily Watson De är ju också mm. så här sylvassa skådespelare Och eh, David Thewlis som spelar den här onda eh, landlorden eh, Som kommer och ska kräva sina pengar Han är också sjukt bra, alltså, det, det är verkligen ja. bra skådespelare rätt igenom tycker jag alltså... Man kan ju också säga att David Dennecke är ju med, med lite lite i svenska skådespelare. Ja precis, David Enzik Ja en Nej men i alla fall det var en bra film Men det är långt ifrån Spielbergs bästa ja. En 3 jag, ty 5. jag tyckte bara det var intressant när du sa Om du kunde utveckla lite det här med Du sa om att du tappade Du, du blev involverad men sen tappar du det helt plötsligt Alltså jag kände ju att Det man var involverad i var liksom hästen Och hästen no. är, följer man ju hela tiden Så att för mig blir det inte det där att Oh shit nu bryts allting som jag har investerat i Utan det Nej men inte, liksom. inte helt till 100% att det bryts men det är väldigt, alltså typ som, som Hiddleston och Cumberbatch deras, ja. deras scener Man typ, oh shit, och nu, nu händer det grejer Och man bara, man vill ju veta vad som händer med dem Och sen händer det någonting med dem ja. Blink, blink ja, men... du, du, menar att, du menar att de är för bra egentligen Så att de liksom ja, och De lovar bara... en bättre film Fast att dess, fast den, resten av filmen inte är så bra Ja men grejen, det blir istället att Jag bryr mig mer om karaktärerna än hästen ja. För jag jag, ja fan, Det skulle ha kul om jag kunde få spoila slutet, men det får jag inte göra nu. Nej, <går> helst inte. Nej, nej Men i alla fall, någon gång i framtiden kanske jag återvänder till det. Om 25 år när, det är, när man får börja spoila. <går> <Ja>. Då har <går> du Då preskriberat. Ja. Ja, det, det, visst... var kul att, det var kul att du gillar den lite i alla fall. Eller ja. gillar den mycket, men inte så mycket som jag gjorde. Mm. Ja, men det, känns, det känns verkligen som ett halv så här, Förhastat jobb. Den är gjort på ett nio månader och det känns verkligen som att den är det också. Det håller jag verkligen inte med om, nonsens. Men du har fel och jag har det. <laughs> Okej, nu ska jag snacka om en annan film som jag såg för några veckor sedan. Som var 2011 års... En av två års bästa filmen i mig. Som vi fick en hel liten femma. Ja. Och det är Take Shelter med Michael Chan. Sjukt bra. <sighs> men skulle vi inte kunna prata om den när jag också sett den? Jo, Nej. det gör vi. det gör vi. Jag håller, Alltså det är nästan... Om du har sett den sen och tycker om den så väldigt mycket så kanske det är så att man skulle köra ett... ett special. Eh, special episode om den, ja. Okej, men då tycker jag prata om en annan film. Ja, gör det. Ja. Då tänker <laughs> jag snacka om... Då tänker jag snacka om The Sitter. The sitter. Ja, med Jonah Hill, va? Ja, den har jag också sett. The Sitter med uh, Jonah Hill. Som Rasmus också vill ha specialavsnitt på, säkert. <laughs> Nej, men grejen <laughs> ja. är att den här är regisserad av uh, David Gordon Green. Som har gjort regisserat en film som heter Snow Angels. Ja. Som är ett drama med Kid Beckinsale och Sam Rockwell. Ja, han... Är en han Ja, och den filmen är fullkomligt fantastisk. Sam Rockwell kanske gör sin bästa roll ever, tycker jag. Pratar vi om The Sitter nu? Nej, jag ska. Nej, men i alla fall. Och sen, nu gör jag en ju... Uh, eller han gjorde nu: Det sitter ju med Jonah Hill. Och Sam Rockwell också med den. Det är därför han är med, alltså. Det hade inte jag fattat heller Nej, men det tråkiga är att det är verkligen bara därför Sam Rockwell är med. Ja. Film, alltså. Annars hade den aldrig valt Nej, den här, det är typ bara för att de är poler. För grejen är att den här filmen var hopplös, dålig. Och Sam Rockwells karaktär, liksom. Han ska inte göra såna här skitroller. Nej. Han, han, han är, är värde bättre. Men för... alltså handlar det mycket om barnen. Ja, men grejen, det handlar om Jonah Hill, han, han, är, de, han är fortfarande fet i den här filmen, Price the Lord för att han är det ja. Ja, Och han ska, han, han, han ska vara barnvakt liksom åt ett par T skitungar Och det är ju stereotypungarna, ni vet, den här böga lilla killen som inte vet vad han... Och nu spoilade jag, okej, okay, whatever Så, men, men han vet inte vad han har sådana och sen den här... Adopterade loco-mexikaner som spränger toaletter och asöverdrivande Den stereotypen Den adopterade loco-mexikaner Som vi ser i alla filmer där Ja, men ni fattar, han bor i och så Det spelar cowboy-västermusik Så, cowboy -musik, så är neomorikaner när han kommer ut från dörr Eller när han kommer ut i rum Alltså så här Och sen typ den här Paris Hilton, Kim Kardashian Inspirerade lilla fjortis-tjejen på typ fyra och halvt Så och det det verkligen är verkligen liksom... underbara jämförelse här. <laughs> ja, men det handlar ju om typ, de tre och Jonah Hill som hamnar i trubben när, han, när Jonah Hill bestämmer sig att han ska på en fest och köpa kokain och grejer. Och så har han de här ungarna i bilen. Ja. Det Rockwell... känns ju också otippat att Jonah Hill i en film köper kokain. Det känns ju också väldigt. Ja, och, och Sam Rockwell spelar ju liksom... Drug Lord. Ja, The Drug Lord. <laughs> <laughs> Allvar! Ja, men ja. han... Som har ett väldigt uh, <laughs> intressant layout. Eller liksom hans... Uh... Han har massor av bodybuilders som ja, har Hans drug operation sjukt. också. Ja, mm. det är en ganska intressant boning där. Okay. Uh, jag, jag såg faktiskt... Det här är ju en remake på en gammal 80-talsfilm. Mm. Uh, uh, som, som jag såg uh, uh, för några månader sedan bara. Mm. Uh, och då är det Elisabeth Shue uh, som vi känner igen från Karate Kid. Mm. Uh, Otroligt vacker uh, leaving, kvinna. Living Las Vegas. Mm. Uh, Senast i Piranha. <laughs> <laughs> Eh, då är det hon som är Jonah Hill-karaktären då Och eh, ing ingen av de här filmerna är särskilt bra eh, Originalet är väl lite bättre tycker jag mm. eh, För det sitter tycker jag var ganska dålig Han skulle ju älska den bara för att. Alltså originalet bara för att den är från 80-talet typ. <laughs> ja. ja, kanske Men i alla fall jag, jag, Nej, jag tyckte inte The sitter var någon bra Den hade ju vissa stunder där hon var rolig Men det var ingenting som kunde bära filmen jag gillade... är, är barnen väldigt irriterande? Ja, de är väldigt dåliga ja. Han eh, som är den böga pojken som <laughs> ja. Hannes uttryckte det. det Det är han som Max eh, Records heter han väl Han, han, som han är, är som en, en ung where the wild things are Ja, just det, han är ja. mm. ja, han, han är ju väldigt bra den Ja lille pågen. Han ja, har ju ett coolt namn om inte annat Max Records ja, det är det helt sjukt Men jag, jag gillade användningen av old school hiphop Och klippningen i vissa typ så här, när de åker i bilscener och sånt här, gillar det. David Gordon Green gjorde inte han också den här Your Highness? Jo. Och... Fiffan. Pineapple Express också. Mm. Det var därför jag blev så chockerad när jag hörde att han gjorde Snow Angels. Mm. Eller ja. jag har inte sett Snow Angels men. Nej jag, jag har sett Snow Angels. den är <skratt> <ett> totalt När jag tänker David Gordon Green så tänker jag Liksom Your Highness och den. är gärna fantastisk. Hur som se mm. inte det Sitter. Eller se det Sitter bara för att se bara för Nej, att. Nej se inte det Sitter men se Snow Angels kanske. Ja, ja men se ändå sitter ju för att Sam Rockwell bara för att supporta han. <laughs> Nej Vi hade velat lära ner ja, typ. filmen och se den på, på är jag blev ju lite sugen på att den nu. Det lät ju roligt. Ja, men vissa kanske gillar den. Alltså, men jag tycker ju att man ska se liksom, det, det mesta som är nytt. Bara för det är kul att höra folks åsikter. In, ja. in, inte som eh, Victor som har peppat en film i fem år- och sen en aspepp och sen får en asstora betyg Och Då, då tycker jag han aldrig ser det i sitt liv. <laughs> men så är det ju inte. <laughs> jo, du. Nej, det. verkligen jo. inte. Nej, men alltså, grejen är att um, hur stor är diskussionen kring det sitter? Alltså, var, var diskuterar du det sitter någonstans? Förutom här så... i filmmixen. <laughs> ja, biggest <här. laughs> shit ja. on earth, ja. man. Men var, men var finns liksom den stora diskussionen om den här filmen? Var finns Tree of Life-diskussionen om det sitter, undrar jag. The God, det, si det si finns inga diskussioner om Trail Ja, <laughs> <The sit> <laughs> <.com>. ah, just det <laughs> nej. nej, men, men det, det här Jag har faktiskt varit nära att se den flera gånger Men jag har aldrig kommit till skott Jag vet inte, jag är inte riktigt Alltså, Jona Hill och Det är kul när han gör något annat typ manibol Men alltså, Jona Hill, jag vet inte Nej, men ah, skitsamma Ni behöver inte se det sitter Men jag, jag hade i alla fall förhoppningar på Rockwell och, Som är en av mina fabrikskottespel Och det var, det var ganska trist ja. Det var en så dålig roll Ja, ah, tråkigt Ja, men samma, nu kanske vi ska avrunda Så Patrik inte hinner säga någonting Ja <här> klart, Patrik ska <här> säga som något Som vanligt, alltid Patrik ja, Som inte hinner säga något <här> nej. Eh, nej men alltså, jag har ju snackat om uh, Hunger Games och sådär, så jag behöver egentligen inte säga något nej, Du har eh, ingenting alltså någon annan... Du har, har ingen... fått din error time i introt <här> <här> <här> Jag kan säga att jag såg uh, Extremely loud and incredibly close Ja, det vill eh, om... Den fler Den flerfalligt Oscars nominerade filmen <här> ja. Den var inte så bedrövlig som jag trodde faktiskt Jag kommer ihåg när första trailen kom så tyckte jag att det såg så jävla lökigt ut ja. Och Victor var helt pepp Det ska ja. sägas att jag hyllade i, i på moviesiden när den kom Ja, och jag var också väldigt pepp när den första trailen kom och sen har det också sjunkit en peppen Ja, jag, tyck jag tyckte det såg väldigt översentimentalt ut men den de var inte så dålig som jag hade trott Men den var inte särskilt bra heller <laughs> Tyvärr eh, Det var mestadels en axelryckning tycker jag eh, Det de, de, de är en, en liten pojke som spelar huvudrollen som Det handlar om honom och hans sökande efter eh, Han har en nyckel som han tror ska leda till någonting Som hans pappa efterlämnat honom eh, Och eh, de, den här ungen är Han är ganska... Ganska Han är ganska Ful. speciell mm. ja, det, låter, är... Det, det låter som Du beskriver Hugo nu Det är det som är så jävla kul det är så att det är så Ja, jag, jag satt och tänkte på det Fast i, i Hugo letar han efter nyckel Här ja. har han en nyckel För att, <laughs> för att försöka hitta låset liksom. Och omvänd premiss bara liksom. ja, Och båda ja. har förlorat sina Eller sin ja. pappa liksom. ja. Exakt, och de är väldigt smarta För att vara så små som de är Lite gamla lillgamla så här, och... Ja, de är väldigt lillgamla Och just den här killen Han, han är så väldigt strukturerad Och liksom ska göra allting på ett visst sätt Och han han är säger, jättebra på minnas fakta och Ibland står han bara rabblar fakta liksom. han är Det låter lite inuti, som att inuti. han är uh, Autistisk Ja Eller har Asperger Ja precis, det, det tänkte jag också på Han nämnde faktiskt i filmen att Jag blev testad för Asperger men de kunde typ inte hitta något Jag bara, eh, jo men jag tror du <laughs> ja, har. Han, han har i alla fall Psykiska problem, den här ungen och det är många som stör sig på honom Men jag tyckte, jag tyckte, jag tyckte skådelsen Kommer jag inte vad han heter Men jag tycker han, han klarade det rätt bra faktiskt eh, Och sen ja, har vi lite biroller Bland annat Maxson Syrov Som blev Oscars nominerad för och den Sven, eh, var, var, var det värt en Oscars Var värt, värt en Oscars -nominering? Nej det tycker jag nog inte Han har alltid värt en Oscars han säger, han säger ingenting liksom För, för, han, sen, är för, för han, han är stum i, i filmen Ja. Jag tycker inte att han gör särskilt mycket. Jag, jag nämnde ju till dig, Hannes, på Twitter mm. och frågade om, om du hade sett Fjärilen i glaskupan. The Diving Bell and the Butterfly. Ja, precis. Där, där är ju Max Sydow med och där, där har vi en prestation som. Även om, är, även om det inte är så mycket. Det finns en scen som är helt fantastisk. Så den, jag, jag satt, och säger... tänkte, jag satt och tänkte på den för jag såg den rätt nyligen. Jag satt och tänkte på den när jag såg Extremely Loud och jag tänkte han är ju fantastiskt mycket bättre där. Så. Ja. Jag ser bara alla beddy gamla filmer där vi. Men du sa att han, är han är stum, eh, men han, hur är det, han har kommunicerat, han har så här tatuerat i händerna va, eller någonting. Alltså, han har yes or no tatuerat i handflatorna Annars ja, skriver han, okay. har skrivit, han liksom, på papper. Han ja. har ett litet notepad som han okay. skriver på. Och, mm. eh, nej. Men det, den var. Den var ganska okej. Okay, Acceptabel. Och... Det var acceptabelt, det var inte så bedrövligt som jag hade trott Men det var inte särskilt bra heller Nej, det är verkligen ingen Oscars nomineringsmaterial -nominering Det men... blir ju mer som en Det känns som en nominering liksom. Alltså, ja, det är Steven Dolry då som har gjort det Och alla hans tidigare filmer har blivit Oscars så. ja Men det känns ju som att alla hans andra filmer Liksom The Reader den här The Hours De här filmerna Det känns ju så mycket Mycket mer Oscarsfilmer Över dem tycker jag Än vad Extremely Loud And Incredibly Close gör Det känns ju mer som Det känns ju som Steven Daldry Goes mainstream lite Tycker jag Alltså utifrån trailern Eller utifrån premissen Och sådär Ja, eh, lite kanske ja, Så ja, jag trodde faktiskt inte Den skulle bli Nej, Du det sig nu Bulllocken och den den handlar ju om eh, 9-11. Ja, mycket. det är så. Det är Oskars material på ett annat sätt skulle man kunna säga. Ja, eh, mm. Alltså där The Hours och The Reader är lite mer så här åt det prettoaktiga hållet kanske. Och lockar Oskars på det viset så är eh, Extreme Loud and Incredible Close det är mer så här. 9-11 och det här med den döda pappan och pojken som är på jakt efter ja. bla bla Ja, typ. <laughs> Ni kan läsa, vi kan hänvisa till Rasmus krönika På moviesin.se Ge mig blod Ja eller alltså nu tänkte jag på Oscars äk, Oscars krönika <laughs> <laughs> What the fuck oh, Den krönikan med kring att göra Mongo jävlar oh. oh. <laughs> Ja oh. Så är det och jag har inte så mycket mer att säga Nej. Jag ska se den också framöver Men jag har väldigt låga förväntningar på den och, och därför kan vi avrunda med att Rasmus kan köra Kens senaste låt Nej, jag tycker jag ska i alla Ska jag göra det? Nej. Ja, jo, det ska du. Visst, jag du. Nej. Jo. Nej. Jo. <laughs> Nej.